ti chápání. Vyučím tě cestě, kterou máš jít. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Bratři, milí bratři, milé sestry, srdečně vás vítám v bohoslužbě na 22. neděli po trojce. Jako každou neděli se zde sromaždujeme. Abychom slyšeli něco, abychom Učili se té cestě, kterou máme jít. Z toho jsme přesvědčeni, že toto, co se tady říká, toto, co tady čteme z Bible, to je důležité pro náš život, že učíme se. Ale je toho ještě něco navíc. Bůh říká, dám ti, dám ti chápáním, vyučím tě cestou, kterou máš jít, budu tě radit, Spočine na tobě mé oko. Tak jak tady sedíme, do nás přehlíží. A milí líbratci, my sestry, možná trochu kriticky, ale i dobrým a přejícím okem. Bůh přichází k nám dobrou zvěstí svým evangeliem. Ví, co je dobré pro nás, a chce, abychom i my to věděli, abychom v bluděště tohoto světa našli správnou cestu a abychom došli, provází nás, přijde mezi nás i dnes. Vidí cítí i provází na celém našem životě. Když jsme přišli sem, tak víme, že jsme jen lidi z masa a kosti, se svými chybami, silnými stránkami a s nepřiznanou vinou. Vinu, kterou nedokážu přiznávat, běr mě sílu. A nutí mě, abych se zde prezentoval jinak, než opravdu jsem. Dělá se mnou nemocného člověka. Milí bratři, milí sěsti, v boží milosedenství a řekne mu v tichosti vlastně to, co nás zatěžuje. Ježíš nám říká, činte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Pokořme se před svatým Bohem a v tichosti srdce myslíme na svá provinění samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy. Upřímně každý za sebe, odpovězme na tyto otázky. Vyznáváš, že jsi hříšní člověk a že nejsi před boží tváří a nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestli tomu tak je, odpověst vyznávám. Já také vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Pak ano, odpověď, věřím. Amen. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili? Jsi ochoten odpustit, víc nejodpouštím. Já také odpouštím. Milí bratři, milí sestry, v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Ta, nepočítá lidem jejich provinění a nám ukládá zvěstovat slovo o směření. Přijměte slovo milosti, hospodin odpoušti tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahnuti život tvůj. Amen. A... Tvoje tvá láska je mocnější než všechna zlova, tvoje trpělivost větší než vše na mě. Tvoje smilování silnější než tvrtost našeho srdce. Prosíme tě, otevři naše uši a srdce tvým slovem, abychom si učili vzájemné lásce a nasledovali Tvého Syna Ježíše Krista. Amen. Myšlení čtení z knihy Prvníka Michána Štáše. Slyšte, nyní to, co říká, Bože, a vepřít. Před horami, ať návrší slyší tvůj hlas. Slyšte hory hospodinou spor, i pevné základy země. Protože hospodin vede spor, se svým lidem, bude se soudit v Izraele. Co jsem ti provedl, můj lidé? Čím se tě unavil, vypovídej proti mne. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví a poslal jsem před tebou Mojžíše Arma a Miriam. Vzpomín si, můj lidé, co plánoval Moavský král Balář a tomu odpověděl Bileham, synu Peoru. A co se stalo s Šitýnu až do Gilgády? aby poznal hospodinových spravedlivé činy. S čím mohu víc včít hospodinu? Sklonit se před vyvýšeným Bohem? Což mu mohu víc všít se zapálnými obětmi s telaty? Což pak hospodin najde zalíbení tisících beranů a v desetiletních potoků oleje? Což mohu dát svého prvorozeného za své přestoupení? Plut svého luna, za své duše? Oznámí ti, člověče, co je dobré a co o tebe hospodin žádá. Jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pozorně chodil se svým Bohem. Skvíce, nohám mír, je slovo tvé a světlo třečené. Chválti Pánu. 174. Chválti Pánu, chválti pán. Dnešní evangelium je zapsáno u o 18. kapitola. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu na to odpověděl. Pravím ti, ne sedmkrát ale až sedmdesát, sedmkrát, sedmkrát. Královstvím nebeským je to tak. Jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků, Kdy začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen 10 tisíc talentů. Protože mu je nemohlo vrátit, Rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a ze vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tmu ten služebník padl nohám a na kolenou prosil. Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul na oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Zotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spolu služebníků, který mu byl dlužen, z Dodeláru. Chytil ho za krk a křičel, „Zaplat mi, co jsi dlužen!“ Jeho spolu mu padl k nohám a prostě. Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, a šel, a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zanímou Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlít, celý tvůj důvod jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl se také by smilovat nad svým spolusůřebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozňoval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý duch. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratu. Evangelium našeho pánu. Na slova evangelia odpovíme vyznáním naší společné víry. Připojíme se k apostolskému vyznání víry. Věřím v Boha, Otce všem stvořitele, který je i země, Ježíš Krista, Nech se počal z důsta se Trpěl pod podstým byl láden, byl učidován, umřel a byl do potel. Se strpěl některého, třetího dne vstal z mětých, stoupil na někdo sedí na branici, boha hodce všemovoucího, a podpustí, že zpětlím ruchat starkem, za to, které potekstvou, značí povzoraním, který bylo povzoraním, který tě člověče, co je dobré. Měli bratři, měli sestry, je to přece jasné, ne? A když to víš, tak to udělej. Zní to jednoduché co je dobré. Jenom, abys jednal podle práva, miloval minulstvenství a pozorně chodil se svým Bohem. Zní to jednoduché, ale kdo definuje, co je dobré? A dobré je vlastně pro koho? Dobré je pro mě, pro jiný, nebo dokonce dobré pro všechny. Lidé hledají to dobré. Myslejí to jenom dobré, a přitom působí příšerně věci, to víme. A nebo jsou lidi, kteří předstírají, že hledají to dobré, loví u souhlas. Ale zneužívají to pro své vlastní zájmy. Hebrejské slovo touf vlastně znamená úžitečně a prospěšně. A sice nejenom pro jednotlivce, ale pro společenství. Nebo dokonce pro celé lidstvo. Že, víte, jak začíná Biblia, že, když Bůh stvořil člověk, když e, stvořil celý svět, a stvořil člověka, co řekl, o tom stvořili? Že je to dobré. A když dokončil svůj díl, pak to dílo potom dokonce řekl, že je to velmi dobré. Dnes, Znovu, jinak, po, položíme, pokládáme si otázku, klademe si otázku, co je dobré pro stvoření. V tom smyslu, že co je dobré, jako trvalé, udržitelné, nejenom pro nešek, ale i pro zítra, zítrek. Můžeme si říct, že je to dobré letadle, letat letadlem, že? Jsme rychle na druhé straně země kouli. Je to dobré, když můžeme tady v naší země levně nakoupit různé věci, ale vždycky to někdo nakonec musí zaplatit. Buď my sami, se svým zdravím, nebo se zátěží ekologických katastrof, nebo musí zaplatit někdo na druhé straně země kouli, kdo je za naše levné zboží vykořišťován. A nebo musí to zaplatit budoucí generaci, když zašantrocujeme boží stvoření. Co je dobré v té situaci, to není tedy jednoduchá otázka. Prorok Michář se této otázce věnuje v konkrétní situaci, v dramatické situaci, když korupce vedoucích vrstev soudu a kněži zničí boží lid, když obchodnici podvádějí falešnými váhami, když většina sedláku na venkově padá do otroctví kvůli zadlůžení. A když chtějí spravedlnost před soudem, narazí na korupní soudce. Prorok Michiáš za tyto poměry používá docela drsná slova, můžete si to přečíst, to je krátká kniha proroka Michiáš. Michiáše, jak tam mluví o tom, že tím chudým stahují kůži za živa. Solidarita v božím lidu skončila a hrozí rozpad společnosti. Ale není to jen nějaký lid, nějaká společnost, která zahyne kvůli vlastním chybám, ale je to boží lid. A boží lid se vstupuje do soudny, pře. slyšte, co říká hospodin stan a ved před horami, ať navrší, slyší tvůj hlas. Slyšte hory hospodinu spor, vypevně základy země. Ano, to se týká celého stvoření. A Bůh se ptá, co jsem vlastně udělal špatně, že já vám stvořil svět, ve kterém můžete žít. Že já jsem Všechno možné udělal, vysvobodil jsem vás z Egypta a když chtěli vás někteří pomlouvat, když poslal král Balak svého proroka Biliáma, tak jsem mu vložil do úst jen dobrá slova. Vždycky jsem dělal, co jsem jsem vás snad unavil zbytečnými zákony. A jak to vypadá na straně toho lidu, který cítí, že tato společnost rozpadá, že toto boží stvoření je ohroženo. Jim se to může zdát jako ohromná zátěž. Jo, můžeme dlouho zapírat svůj vinu, ale pracuje to v nás. A ve hloubě srdci víme, to za to můžeme my. A tak oni touží potom, aby to mohli nějakým způsobem odčinit. A na to vždy, vždycky bylo v Izraeli to obět, ta oběd, který už Abraham chtěl přinést a který má svůj pevné místo v Jeruzalémě, ve chrámě. Ale jak můžou tu situaci opravit? Jak to mají Opravit. A tak prorok Michiář vstupuje na její místo a říká, s čím mohu vyjít vstříc hospodinu, sklonit se před vyvýšeným Bohem? Což mu vyjít vstříc se zápálnými obětmi, s ročnými telaty, což pak hospodin najde zalíbený v tisících beránů, a v deseti tisících potoku oleje, co můžu dát svého prvorozeného za své přestoupení plot svého luna, za hřích své duše. Tyto věty popisují hloubku provinění a vážnost hrozící katastrofy. Ano, ta bohoslužba může pomáhat, když předstupuji před Boha a přináší mu oběd. Třeba zápalný oběd, nebo um, zápalný obět, který dává Bohu celé, celou obětně zvěře, aby nic nezůstalo pro mě. Já to odevzdám. Já mu to dám, abych odčinil svou vinu. A nebo ještě víc roční telé. Ale slyšíte to, jak prorok tuto oběd vede až k absurdu? Kdybyste chtěli očitnit, co jste spáchali, tak byste museli obětovat tisíce beránů. A nebo by mohlo tect desetitisíce potoku oleje na obět Bohů. A nebo dokonce, jak to Abraham už chtěl, ale Bůh to nechtěl, že dal svého provorozeného syna za své přestoupení. Ano, tak to vidí prorok Michiář, že ta současná situace vede k oběti nehoráznému, k oběti Lidskému. A toto všechno přesto, že Bůh ti oznámil člověče, co je dobré. Že Bůh vám dal jinou cestu. Bůh definuje, abys jednal, definuje to dobré, abys jednal podle práva miloval, Milosrdenství a pozorně chodil se svým Bohem. Milí bratři, milí sestry, mohli bychom tomu rozumět tak, že Bůh říká, že to obět není důležité, za... stačí, když se slušně chováte. Ne? To není úplně v tomto smyslu. On neznehodnocuje to v společenství s hospodinem, znehodnocuje co je to, co se děje v chrámě, ale abychom to konečně pochopili, co se tam v tom chrámě má dělat pokání a nikoliv nějaký náhradní činy. Bůh chce, abyste za ním přišli a abyste podle toho také žili, abyste přijali jeho milosrdenství jeho společenství. A společenství s hospodinem znamená, abyste jednali podle práva, milovali milosedenství a pozorně chodili se svým Bohem. Bohoslužba vám chce dát orientaci a tato orientace se v Izraeli totálně ztratila. Boží slovo chce nejenom, abyste to slyšeli, abyste to dělali, abyste dělali, co je dobré a nepořád mluvili o tom, co je dobré. To čeká hospodin od vás. A přitom je to jednoduché. Ty to umíš. To zase tady překvapuje, že Bůh věří ti, že to umíš že není potřeba dělat věci, které umí jenom Bůh posunout hory, dělat obrovské zázraky, odvrátit tu současnou, začínající se ekologickou katastrofu. Ty dělají to, co je dobré. Tří věci. to první je jednat podle práva. To vám dá Bož Bůh svoje slovo, svůj zákon. A proto v Izraeli existuje právo, nikoli v své voli, ale právo tam existuje, právo, který udržuje toto společenství. Děsíme se nespravedlnosti, když díváme se kolem sebe a Můžeme proti tomu protestovat, remcat, stěžovat se. Ale, milí bratři, milí sestry, nejde o to, abychom cítili nespravedlnosti, ale abychom proti tomu něco dělali. To méně to v tom starém zákoně ne, nepůjde. Záleží nikoli na pocitu, ale na činu. I když vaše kroky jsou omezeny, jsou jenom malinky, ale jsou kroky. Ne pro sebe mám dělat něco, ale pro všechny, pro celé. To je to jednat podle práva. To druhé milovat milosrdenství. Tak to právo se dá přinést před soud. Každý Izraelita má nárok, má podíl na dědictví Izraele, ale nestačí to jenom trvat na tom, na co mám nárok. Milovat milosrdenství, to jde dál. To znamená osobní vztah, přátelství, vlidnost, lidskost. A zákon samotný, právo, ještě neručí soudržnost lidů, pokud bude chybět lidskost, přátelství v lidnost. Milí bratři, milí sestry, obsahuje to nejenom poskytovat pomoc jako milosobní samařán, ale obsahuje to také přijímat milosrdenství. To milosrdenství má pronikat celou společnost a nejenom být taková oprava pro marginalizované vrstvy společnosti. To přijímání pomoci patří k tomu stejně jako poskytování pomoci. Včera na tom konventě jeho českého seniorátu jsme kromě spousta finančních a formálních věcí jsme také začali mluvit o tom, k čemu vlastně je ta každoročná sbírka na květno neděli pro slabé sbory seniorátů. Zjistili jsme se, že před sedmi lety byl založen nějaký fond, že Odezdávají všechny sbory pro slabé sbory, nějakou částku, aby byla nějaká rezerva poskytnout těm slabým sborům. A při té příležitosti, kdy jsme o tom mluvili, jsme zjistili, že žádný sbor nechtěl tuto pomoc, nikdo o to nežádal. A aby to nebylo málo, tak začal mluvit Michal Kitaf, jiný hradecký farář, o tom synodu, který Um, ustanovil ten Fond Solidarity pro ty sbory, které nedokážou zaplatit svého faráře. Oni konstatoval, že skoro žádný zbor nechce toto pomoc. Protože nikdo nechce být slabý. To je ten můj výklad, že stydíme se přijmout to pomoc. Považujeme to milosrdenství jako okrajovou záležitost, jako být doplněk k právu, ale není tomu tak. Je to stejně důležité přijmout, jako dávat. Existuje jedné staré židovské vyprávění o rabin Bunamovi. Toho ten jednou říkal, že... Had. Po, vy znáte ten příběh e, vrajský, že člověk řešil, Had ho a že Had byl za to trestán. Že? Jaký byl trest pro Hada? Ano. Předtím mohl les na stromy, hezky, a teď musel les po zemi a musel žrát prach. No a v, jedno, v jedné diskusi s tím rabinem Bunamem někdo říkal, že vlastně to není ani trest, protože ten had můl les po zemi a vždycky měl dost rádla. Člověk hladový, nemá co jíst, ale had má to pěkně, že může sežrat všecko. A ten rabin odporoval, říkal, že... No je to strašný trest. I když ten hád se pořád může najíst, nikdy se nedostane do situaci, když musí někoho něco prosit. Toliko o milosrdenství. Tak neříkejme, radši nebudeme nic brát. Milosrdenství Máme nejenom praktikovat, jak prorok říká, ale milovat milosrdenství, pustit milosrdenství doprostřed vás. A ještě to třetí, pozorně chodit se svým Bohem. Když jste tento oddíl četli v ekumenickém překladu, a myslím, že také ještě v tom studijním překladu, je tam jiné slovo. Jedno písmeno jsem tam vyměnil, protože je to tady důležité. V překladu můžete číst pokorně chodit se svým Bohem. A hebrejské slovo tady na tomto místě by se spíš mělo přeložit pozorně chodit. No, jistě, že máme být pokorní, být pokorný, ale tady jde o ochození chodit se svým Bohem. Bohem pozorně. Ve souvislosti s vírou to znamená, máme jít a máme mít otevřené oči. A máme vidět, jaké jsou důsledky našeho jednání a hlavně máme mít otevřené oči za to, co Bůh od nás čeká. A není to tady žádný velký nárok, žádné velké zázraky, nemusíme konat. Jen chodit, chodit s hospodinem. To není velké úsilí, ale to nejdůležitější slovo je ještě v tom chodit se svým Bohem. Je to náš Bůh. My ho známe díky Ježíšovi. A Ježíš pozval všechny národy k tomu, aby chodili s nimi, aby ho, abychom ho následovali. A ta otázka dobrého nebo zlé není otázka šikovně vymyšlených zákonů, není to otázka velkých filozofických systémů, ale je otázka, jestli se vydáváme se svým pánem na cestu. Nemusí to být velké kroky, ale musíme se vyrazit s Ježíšem. Anebo jak kdysi dávno Izrael vyšel ven z Egypta. To byl začátek i pro nás. A prorok Michiář nedělal nic jiného, než připomenout Boží, Boží lid, přesně toto, že v, v Egyptě to všechno začalo a Izraeli vyšli a nic jiného Bůh od vás nečeká. Vždyť oznáměl tě, co je dobré. Chodit pozorně se svým Bohem. Tak, milí bratři, milé sestry, Nerezignujeme na otázku, co je dobré. I v dnešním světě nemáme důvod se vzdát a rezignovat, protože víme, že Bůh jede s námi, není daleko, je tady právě tu, kde jsme i my. Ale na druhé straně netváříme se, jako bychom my museli dělat to, co Bůh dělá. Stačí to, když s ním budeme chodit. K úsilí o spravedlnost a právo patří milosrdenství, jinak by to bylo tvrdé a arrogantní, a k milosrdenství a vlídnosti patří úsilí o spravedlnosti. To jedné bez toho druhého nejde. A jde právě dohromady díky Ježíšovi Díky společenství s naším Bohem. On přišel k nám a chce, abychom šli dál s Ním. Amen. A srdce Pánu Bohu našemu zdávek můj Vpravdě je důstojně a správně, abychom ti svatý odšel vždycky a všude děkovali skrze tvého milovaného syna Jiří Krista. V něm si zjevil svou lásku a otevřel si nám cestu k životu. Proto ti chválíme celu všemi tvěmi tvoji a zpíváme s nimi chválozběv tvé slávy. Nese náš život. Svolal si nás jako svou cěkev, abychom následovali tvého syna, který přišel, aby sloužil, chytal chudých a brátel všech lidí. V noci, kdy byl zrazem v záchleb, vzdá díky lámaji a dává svým úředníkům se slovy vezmete a jeste. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Dočíte na mou památku. Stejně za povečaři i kalich. Vzdál a dával jim jejich se slovy. Vezmete a píte z toho všichni. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchů. To přijímte, kdykoliv budete pít na mou památku. Proto si připomínáme tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. On žil svůj život celé pro tebe a vydal ho pro nás. A před celým světem dosvědčil tvou lásku. Napl nás tvým duchem, abychom ti tě patřili a nalézali stále plnější život v tom, že jej dáváme dary jedni druhým na cestě na sledování Ježíše Krista. Spolu s ním a všemi věřícími dáváme k Tobě. Odtřeba. v chlebu a víno si byl dnes uprostřed nás. Děkujeme ti za to, ať už přijme se budoucnost cokoliv, ty zůsta naši cestou a našim cílem. Vezmi svět do svých rukou a žít jej podle své vůli, to by buď sláva na věky. Amen. Amen. je ten stčasní Upuštěný platí pro všechny i pro nás. Dej, abychom chodili pozorně s tebou. Abychom tě vzali do svého života na všech rovinách. Abychom se dívali kolem sebe co v tomto světě je potřeba změnit, co je potřeba říct, co je potřeba dělat, aby to bylo tvoje stvoření tak, jak jsi ho představoval. Provádajme nás do přes všedný den a zůstan nám blízko ve svém slovu. Dej, abychom nezapomněli a neunavili na nároku práva a spravedlnosti. Dej, abychom si dali proniknout, abychom si dali ovlivňovat milosedenstvím, abychom rozdávali a přijali dary mezi lidem. A buď s námi svým pokojem. Těm hledajícím, těm rezignovaným a těm, kteří se provinili nemocným a umírajícím dívstříc Svou lásku. A pomoct nám, abychom jako církev zde v táboře, v jeho českém syniu jako českobratiska církev a se všemi jinými křesťany se znovu vydali na cestu za Ježíšem, našim Pánem. Skrz něho si ukázal nám a celému světu svou dobrotu, svoje právo. Dá si nám jasné zajevu, co je dobré pro nás, pro druhého a pro celé tvé stvoření. Ať to tak neukračová, Pokračoval, abychom u toho byli, abychom došli na cestě, který si nám dal a abychom byli s tebou na A Apostol Pavel Kisek Římanům Vybízím vás, praci pro Boží abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebo proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůli Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bože, vám Hospodin, a ostříhej vás. Osvět, Hospodin, tvár svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrat, Hospodin, tvár svou k vám a dej vám